Знову обдурену людину. Раб радіє і возвеличує працю, яку Бог дав їй покару за гріхопадіння. Ті ж пристрасті і веселощі вирували і на інших землях, де люди говорили іншими мовами. Перед сходом сонця повернулася, пірнула у своє бліде як унава тіло і заснула міцним молодечим сном. Василь випростався, неначе вперше побачив стіни будинку, що виріс на його очах, пожовклі дерева за будівельним майданчиком і звів очі до неба. У всьому вже відчувалася осінь, навіть в оцій сліпучій блакиті. А він і не помітив, коли природа встигла поміняти свої декорації. Здається, ще вчора долав уральський кряж долав довгу холодну дорогу до України. А вона зустріла його не як рідного сина, якого принижували і мучили, а як небезпечного рецидивіста. Приниження і муки не скінчилися. Які б двері не відчинив, всюди відчував холод, зневагу, глуху стіну неприязні. Навіть тут, на будові, де працював чорноробом, на нього дивилися глузливо й презирливо сільські хлопці-будівельники. Василь зітхнув, біль під грудьми, під кінець зміни гострішав, починало пекти і безперервно нити. Пішов у роздягалку. Той хвилинний смуток, неначе розсік потужний пучок світла, що віднині жив у ньому. Він думав про Марію. Думав, що хвилини так, мов би вона стала повітрям і проникла у його кров нерви. У переодягальні було синю від диму. Будівельники забивали козла. Пахло густим чоловічим духом. Ну то що, остаєшся з нами? На нього дивилися три пари очей. Гони, рубля! — Не залишаюся, хлопці. По-перше, я не п'ю, по-друге, у мене свої справи, — спокійно відказав Василь, знімаючи робу. — Да он в монахі собірається, — озвався з чоловік. чолов'яга. З розмаху вдарив по столі пластмасовим прямокутником і вириснув весклявим баб'ячим голосом. — Казьо! «Ти що, не уважаєш робочий клас, професор?» Парубок підійшов зовсім близько і дихнув Василеві в обличчя. Від нього несло вчорашнім перегаром і цибулею. «Вважаю», – сказав з перетиском Василь. «Бери ось і не чіпляйся». Він вийняв з кишені три карбованці і поклав парубкові на долоню. Той витріщився на гроші, спішно сховав їх в кишеню і сказав повеселіло. «Слухай, дід, то за що тебе все-таки посадили?» «Кажуть, що за дівочок, це правда?» Він ошкірився. Василь подивився на той оскал і відвернувся, як от чогось непристойного. «Неправда», – відказав з несподіваним смутком. «Тоді за що?» «За те, що я не забивав козла, не верещав на футболі». Не свистів і не велав суддю на мило, що не носив на мітингах транспарантів, не крокував у колонах, що не труїв себе, як висив Та багато було й інших гріхів, але навіщо вони тобі? Ще голова заболить? На Василя дивилися звідусюди насмішкуваті очі, посипалися репліки непристойні жарти. То ти мать твою монах? реготнув молодик. Нє, він Підік, докинув інший. Василь прочинив двері і вже коли крокував коридором, почув гучний регіт, а навздогін полетіло. Ну й кадр, у нього явно не всі дома. А как щиро розмовляє? Такий щирий українець баб'ячим голосом пропищав знову здоровань, стискаючи пухкими пальцями доміну. «Україно, Україно, оце твої діти!» – сказав подумки Василь і вийшов з прохідної на гамірну вулицю. В душі щось скімлило і нило більше, ніж під грудьми. «Скільки сонних, мертвих, байдужих і нікчемних людей живе на цій прекрасній і неповторній землі!» – думав з гіркотою. І вкотре почув у собі той голос, що часто промовляв одне й те ж. «А ти за цей народ готовий знову йти на тортури? Чи ж вартий він твоїх мук?» «Я готовий нині ще більше, ніж три роки тому», – відказав уперто й категорично, «що вийти з-під ярма і все зробити, аби подібні різновиди хохлосу більше не з'являлися». Добрався додому. Він віднині жив у робітничому гуртожитку. Не хотів завдавати клопотів братовій родині. Однак і тут почував себе перелітним птахом, що випадково опинився в чужому гнізді. Щоденні пиятики, галас, крики, а іноді й бійки на поверхах стали нестерпними. Диктатура пролетаріату думав не раз із сарказмом, тільки сатана міг до подібного додуматися, щоб люди із низькою національною і людською свідомістю. Неопорочені культурою, управляли держави. Він помився, приготував собі вечерю, переодягнувся і заквапився до автобуса. Вже коли йшов Володимирською гіркою, відчув легенький дрож і хвилювання. Походжав коло пам'ятника і напружено вдивлявся в кожну дівочу постать. Хтось безшелесно підійшов і затулив йому очі. Він відчув власне серцевиття, взяв її долоньки і поцілував. Вони пішли вузькими тихими алеями в гайбінь парку. Щемно пахло молодою осінню. Василь раптово зупинився і наблизив до Марії своє схвильоване лице. «Будь моєю дружиною», – вимовив, захлинаючись від почуттів. «Давай завтра віднесемо заяву. Ти згодна?» «Згодна», – самими губами відказала Марія і сплела в нього за шиєю довгі руки. Василь відчув її прухке красиве тіло. Вони нагадували дві повноводні ріки, що впадали у безкрає і бездонне море кохання. Олексій проводжав Марину щодня на лекції і зустрічав. Вони піднімалися Андріївським узвозом і пішки йшли до університету. Йшли, побравшись за руки. Олексій усе ще жив у якомусь любовному тумані. Хватав її посеред вулиці і починав гаряче цілувати, то стискав за плечі. «Скажи, мила, – що в тобі є таке, що мужики і я в тому числі так дуріють? Во мне є ізюмінка, котрий нет в других, закопила губу Марина. Ох, не одна мила, не одна. Там тих родзинок ціла жменя, того тебе й венерою кличуть. На його вустах блукала дитинна усмішка. А мені нравиться. А це була настояща женщина. Особливо по часті хвороб. Олексій реготнув і знову стиснув Маринині плечі. «Ти хоч не голодна, Зозулько, бо нам треба, щоб воно росло». «Вот послушай, як б'ється!» Марина взяла Олексієву руку і поклала собі на кругле лоно. Олексій гладив його, вираз лиця ставав блаженний, і він заплющив очі і зашепотів. Моя гора, моя земля. Я ще ніколи так не чекав дитини. У мене їх четверо, але я жодному так не радів. Це буде син над синами. І для Марини місяці поруч з Олексієм збігли як гарний сон. Жили вони бурхливим життям. Марина не вміла і не хотіла готувати їсти, тому щодня вони ходили в гості. Друзів Олексій мав по всьому Києву. Щовечора вони перетинали місто то в метро, то автобусами, то тролейбусами. Ще зранку лежачи в ліжку, Олексій пригортав розпашилу отсну сну Марину і казав «Сьогодні з Озулько йдемо до Тараса. У нього жінка добрі вареники варить». Біля університетського корпусу Олексій поцілував її губи довгим пристрасним поцілунком, почекав, поки Марина сховається за дверима. Перейми в неї почалися на лекціях. Марія тихо покликала Ольгу і шепнула їй, «Давай допоможемо Волковій пройти до лікарні. Там на бульварі є пологове відділення». Ольга заперечила, похитала головою і сказала, «Ні за що. У мене до неї особлива любов». «Я теж не серед її прихильниць, але тут така ситуація...» «Візьми мене», – сказав Юрко. «Я серед найбільших поклонників Венери». Вони вийшли з університетського корпусу і попрушкували бульваром у напрямку лікарні. Марина постогнула, то скрикувала від раптового болю. «Если я знала, що це так больно...» Ни за что бы не согласилась бы иметь ребенка. «Э, Марина, любишь кататься, любые саночки возить?» Миролюбиво мовы Юрко. «Пусть другие возят». У приемельном отделении никого не было. Марина нервово ходила по кимнатце. Нарешті з'явилася женка в белом халате. Марина налетела на нею. «Что это такое? Человек может родить, а у вас никого нет». «Ми теж люди. У нас обід п'ятнадцять хвилин. У тебе води відійшли?» Какії, ще води?» – визвірилася на неї Марина. «Ну то й не панікуй. Ще не скоро народиш». «Ми, русські, нікогда не панікуєм. Ми народ крепкий». «Ви її чоловік?» – жінка глянула на Юрка. Той мовчки позаткував до дверей. «Ми – однокурсники», – пояснила Марія, стримуючи сміх. Вони попрощалися з Мариною і вийшли. «Мушу йти в парилку», – Юрко скривився. «Мене сприйняли за чоловіка цієї господи-прости шльондри, що не кохала лише вузівську вантажівку». Олексій примчав того ж вечора гуртожиток. Ходив захмілилий коридором від кімнати до кімнати і волав. «У мене син! Олексій другий! Ще один Олексій безверхий! Ви чули?» Він зупиняв незнайомих студентів, що піднімалися на горішній поверх, і запитував. «Хлопці, ви чули новину? Україна має ще одного Олексія безверхого! Це мій син!» Це буде син над синами. Олексій постукав у Маріїні двері і з галасом кинувся до дівчини. Цілував її руки і клекотів, як молодий лелека. Дякую тобі, сестричко, що відвела мою дружиноньку. Я п'яний не від горілки, а від щастя. Не знав, що воно так само може звалити чоловіка, як і горе. Ольга вибігла з кімнати, але Олексій не помітив її роздратування. Марія провела її здивованим поглядом. «Я вас усіх запрошую приєднатися до моєї радості. Підемо зустрічати мою Зозульку і моє зозуленятко усі гортом. Нехай Київ побачить, як Олексій Перший зустрічається з Олексієм Другим». Козацький родовід поповнився. Забирав Олексій Марину в п'ятницю. Марія вийшла з університетського корпусу і натрапила на безверхого. Він згріб її своєю обійми і підвів до великого гурту. Це марусина, мої друзі. А оця красоня відвела мою дружиненьку до пологового будинку. Тут Зозулько. Уся творча еліта столиці, бо Олексій Безверхий, невизнаний геній другої половини двадцятого століття, показує свій найбільший шедевр – «Сина над синами». Запевняю, що це мій найдовершеніший шедевр.